פרשת וירא, פרק י"ח. וירא אליו אדוני באלוני ממראה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו, וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוכח נא מעט מים, ורחצו רגליכם, והשענו תחת העץ. ואכחפת לחם, וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר, מהרי שלוש שאים כמחסולת. לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, וייתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. ויאמרו אליו, איי שרה אשתך, ויאמר, הנה ואוהל. ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים, באים בימים, חדל להיות לשרה אורח קנשים. ותצחק שרה בקרבה, לאמור, אחרי ולוטי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אילד ואני זקנתי? היפלא מאדוני דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי ירע. ויאמר, לא, כי צחקת. ויקומו משם האנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם, אשר אני עושה. ואברהם, היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. ושמרו דרך אדוני, לעשות צדקה ומשפט, למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. ויאמר אדוני, זעקת סדום ועמורה, כי רבה, וחטאתם, כי כבדה מאוד. ארדנה ואראה, הכצעקתה הבאה אלי, עשו כלה ואם לא אדע. ויפנו משם האנשים, וילכו סדומה. ואברהם, עודנו עומד לפני אדוני. ויגש אברהם, ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע. אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר, האף תספה ולא תישא למקום למען חמישים הצדיקים אשר בקרבה. חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיה לך צדיק קרשה, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ויאמר אדוני, אם אמצא וסדום חמישים צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ויען אברהם ויאמר, הננה הואלתי לדבר אל אדוני ואנוכי עפר ואפר, אולי יחסרון חמישים הצדיקים חמישה. התשחית בחמישה את כל העיר? ויאמר, לא אשחית, אם אמצא שם ארבעים וחמישה. ויוסף עוד לדבר אליו, ויאמר, אולי ימצאון שם ארבעים? ויאמר, לא אעשה בעבור הארבעים. ויאמר, אל נא ייחר לה' ואדברה, אולי ימצאון שם שלושים. ויאמר, לא אעשה אם אמצא שם שלושים. ויאמר, הננה הואלתי לדבר אל אדוני, אולי יימצאון שם עשרים. ויאמר, לא אשחית בעבור העשרים. ויאמר, אל נא ייחר אל אדוני, ואדברה אך הפעם, אולי יימצאון שם עשרה. ויאמר, לא אשחית. בעבור העשרה. וילך אדוני כאשר כדלה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו.